Hej, Jonathan. Hej, Isabel. Vi har med dig på länk här idag. Ja, det är så. För att, eh, så blir det ibland om man har barn. Ah. Det, det borde vi ha ett Peter om, om om att inte skaffa barn. <skratt> Men eh, jag kan i alla fall höra dig. Fall. Och jag kan höra dig. Och jag vill ju komma till någon slags poäng här. Att vad är det för teknik som vi använder för att kunna höras än du är i Malmö och jag är i Göteborg? Är det internet? Det är internet. Är det är det på riktigt? Ja, och det för mig ju helt osökt in på dagens ämne som alltså är internet. Du börjar med ett stort ämne. Ja, jag tänkte att jag börjar med någonting som ger mig lika mycket existentiell ångest som rymden. Och så ja. tar vi det därifrån. Det är bra, du är ingen fegis. Nej. Och med det så vill vi alltså hälsa er varmt välkomna till P3 Om som alltså är podden där vi en gång i veckan reder ut ett aktuellt begrepp eller fenomen för dig som lyssnar. Jag som programleder heter Isabel Forsberg och med mig har jag Jonathan Unge. Ja, eller vill nej. du presentera dig själv kanske? Nej, ja, men jag är väl här för att vara en förhoppningsvis eh, klassens guldigris eller den som ställer pedagogiska frågor eller möjligtvis den som man irriterar sig på för att den pajar ditt flow. Jag är helt med på den beskrivningen. Ja. Jag är lite... Lite inne på att eventuellt skicka ut det ifall du inte... Det kan du ju faktiskt göra också. Eftersom det här inte sänds live så kan du ta bort det. Kan det bli så. Tanken med den här podden i alla fall att en gång i veckan så kommer jag att gotta ner mig riktigt ordentligt i ett ämne. Någonting som florerar i nyheterna. Så Det skulle kunna vara kanske någonting som om, om reporäntan. Ja. Då bara gissar jag att du som jag inte har någon aning egentligen vad det är för någonting. Nej, jag har Nej. absolut ingen koll. Tanken är alltså att vi idag ska gå in på djupet på internet. Och internet är ju både en nyhetskälla, men så är det i sig självt föremål för väldigt många nyheter. Och nu på slutet har nyheterna till exempel handlat om det här nätverket av nätaktivister som heter Anonymous. Och de har förklarat krig mot, mot jihadister efter massaken på sartidningen där i Paris. Jag tänkte att vi ska gå in på hur funkar internet? Vad är ett IP-nummer? Vad är en toppdomän? Och vem är det som uppfann internet egentligen? Har du någon koll på de här grejerna? Jag har fått för mig att det började som någon sorts försvarsnät. Alltså att olika delar i det amerikanska försvaret ville kommunicera med varandra. Men jag är kanske helt fel. Nej, det är faktiskt, det är faktiskt helt rätt. Det var någon slags förgrening av det amerikanska försvaret som under slutet av 60-talet ville kunna prata med varandra. Dels att de inte skulle göra dubbel research på saker som det redan hade forskats om. Ja. Men sen så finns det också några som menar att man ville skapa ett slags decentraliserat nätverk för information för att man inte skulle kunna, man inte skulle kunna bomba nätverket på ett ställe och det skulle förstöra liksom allting. Så att även, om det blev en, även om New York blev fick en atombomb i huvudet- så skulle man fortfarande kunna äh, kommunicera med varandra? Ja, man ville mm. liksom undvika att det fanns ett hus som hette The House of Internet- som man mm, kunde okay. bomba och så försvann allting. Men, men när var det här? Bara 60-talet var det? Ja, i slutet av 60-talet. Det har så... tagit jättelång tid att skicka information över då? Ja, det gjorde det. Och faktum är att det tog ganska lång tid för det här att liksom byggas upp också. Så att jag tänker faktiskt hoppa över- Allting som hände från dess fram till ungefär 1995. Oj, det är, det är jättehopp. Ja, men det, vi har bara 20 minuter på oss. Så ja, sådana, okay. jag, jag får fatta sådana jävla beslut. Det var inte, liksom, det var inte folkligt Nej. innan dess. För det var i samband med att webben kom. Och webben är inte internet? Webben är inte internet. Ja, visst inte jag. Vad är webben då? Internet kan man jämföra med en järnväg- Ja. I början när järnvägen kom till Sverige så börjades det bygga många små banor. Det typ är Roslagsbanan och så finns det någon så här Inlandsbanan i Norrland. Just det. Och sen så byggde man ihop alla de här så att det blev ett stort, stort nationellt nätverk. Liksom. Och sen så kan man tänka sig att om internet är själva infrastrukturen, alltså tågbanan, ja. så är webben en typ av tåg som kör på den som fraktar information mellan punkt A och punkt B. Alltså, i, i, till exempel i, um, i Småland, ja. där, har de liksom, där har de precis som hade i början att man har en massa olika eh, spår, alltså, olika, liksom, ja. från, från, från Men de är liksom olika stora spåren. Mm. Så, att ett, så att ett tåg som åker på ett av spåren kan inte liksom, eh, åka på det andra. Var det så i början också? Att, man, att de här olika inte, de, de kunde tala med varandra fortfarande? Det finns något som heter IP, som ja. alltså är internetprotokoll. Som är liksom flera stycken olika regelsamlingar för hur datorer ska kunna kommunicera med varandra. Och innan det fördes i någon slags standard för det så var det inte säkert att alla datorer kunde kommunicera med varandra. ja Okej, okay. så det, det är som ett gemensamt språk för alla datorer som de ska ja. snacka med varandra. precis. Du sa att webb var ett, som ett tåg som ah. gick, kunde gå på alla de här nä, näten liksom, eller järnvägarna. Finns det andra tåg? Ja, alltså e-post till exempel går ju inte alltid över webben. utan Det kan ju gå över en e-postklient till exempel. Det är ju också internet, men du gör det inte i en webbläsare. Ja, nödvändigtvis. Okay. Jag kommer ihåg, jag tror jag fick internet ganska, ganska tidigt. Men då kommer jag ihåg att, det eh, vågar inte exakt säga när det var, men det kanske var runt 95. Men då var det inte mycket, aha... Vad gjorde du på internet då, Jonathan Unge? Ja, jag, laddade, jag försökte ladda ner porr, men det gick ju fruktansvärt långsamt. Men sen var det så att man liksom besökte Aftonbladets hemsida- men det fanns inte så mycket där. Det bra var det inte bra och allting gick långsamt. Det finns folk som säger att porren har haft en stor betydelse- i liksom internets uppbyggnad. Ja, det har liksom ja. varit den driften som ja. har, har liksom pushat på utvecklingen. Bokstavligt talat ja. driften. Men det är ju fint, nästan. Nästan fint. Ja. Ja, det är, är nånting. Det är onekligen att vackert över det. Men det var, var det, det porren som sa att vi, vi, vi, vi, måste, vi måste ha fiberkabel– –för att det är ingen som står ut med att vänta så länge på en porrfilm? Nej, precis det är mm. ingen som vill betala för 49 minuter modem-internet– <laughs> –för att få se liksom, upp till knäna på någon mm. Men vi kan, vi kan ju återgå liksom till hur informationen överförs på internet. Allt man gör över internet är att man skickar och tar emot information. Ja. Då överförs liksom små paket med information. För att allting man gör hackas upp i små små små små paket. Som man skickar till ett IP-nummer. Då. då kan man säga att IP-numret är antingen som adressen- eller som telefonnumret till det man vill då. Så allting hackas sönder och skickas över- och sen så är det någonting i min dator som plockar ihop allting? Ja, precis. Det har jämförts med ett brev eller ett postpaket- liksom i den fysiska världen. Att till exempel om man har en bok man vill skicka- och det här kommer låta jätteopraktiskt. Men om man har en bok som man vill skicka så kan man skicka den sida för sida. Man river liksom ut sida för sida och så numrerar man den 1-150. till mm. Och så lägger man den i kvar och så skickar man den på posten. Det finns liksom ingen garanti för att informationen kommer fram. Okay. Och det finns ingen garanti för att sakerna kommer fram i rätt ordning. Mm. Då finns de här protokollen som liksom reglerar att man ska få information tillbaka som visar på att... Har sakerna inte kommit fram så kan man skicka informationen igen. Alltså det är väldigt komplext. Men, jag... men just den här liknelsen så låter internet som en jättedålig idé. Ja, det, det gör ju det. Men tanken är att man gör om allting tills det funkar. Det här är uttalande som Al Gore gjorde. Att ja. de brukar ta honom för att han hade skulle och ha påstått att han hade uppfunnit det. Men så såg jag något, något förklaring av det. Där han, sa, han sa inte att han hade uppfunnit han sa att han hade skapat det. Vilket är ganska eh, skrytigt det också. Precis. Han var inte helt fel utan... Nej, utan det är ju en ganska, det är en ganska seglivad myt. Och det kanske är för att den är så himla rolig att upprätthålla. Att han skulle ha uppfunnit internet. Men det han sa var I took the initiative in creating the internet. Och det kan man ju tycka är ganska järvt. Jag vill återkomma till det här med IP-nummer. Mm. Bara för att jag gillar den här liknelsen med IP-nummer som ett telefonnummer väldigt mycket. Just det. Och som sagt, när man skickar information eller när man vill komma åt en hemsida eller någonting så ligger ju den på någon slags server eller någon slags dator eller ja, någonstans ute i internet. Och då för att komma åt den så måste man ju komma till den här datorns IP-nummer. i en webbläsare, för att man ska kunna göra det på ett enkelt sätt, så anger man ju en, ett domännamn istället. Man anger liksom en, en webbadress. Och, som är sak med ett IP-nummer. Ja, det är ett IP-nummer översatt till bokstäver. Ja, ja, ja. Så det är ett mycket, mycket enklare sätt för oss att komma ihåg det. Man kan ju jämföra det med att du, du kanske inte kommer ihåg telefonnumret i gammal Berta, men du kan slå upp gammal Berta i din telefon och bara klicka på namnet. Ja. Lite så funkar det. Man delar ju upp det här domännamnet i lite olika delar. Till exempel så är ju den här ändelsen av en webbadress som är .se, eller .com eller .net. Ja. Det kallas för en toppdomän. Något som är lite roligt är att för bara några år sedan så fanns det bara ett, ett fast, ganska litet antal sådana toppdomäner. Det fanns några nationella toppdomäner, ja. en, en för varje land. Eh, .se för Sverige eller .uk för uh, United Kingdom. De är ju jobbiga i Kingdom, för de har ju .co.uk. Ja, jättejobbiga. Jätte och så ja. finns det ju såna här generiska toppdomäner som är de här som vem som helst har kunnat ha. Och det är det .net och så är det .com som från början var för hemsidor med kommersiella syften men som nu har blivit lite för, för vem som helst. Men nu har det äntligen börjat komma nya toppdomäner. Så jag tänkte att du ska, få, du ska få välja en av de här nya toppdomänerna nu. Och den mest populära, nu vet jag inte hur man säger det men det är alltså xyz. xyz. Ja, punkt Xys ja, Det är som de tre sista bokstäverna i ja, alfabetet Ja, precis Och sen så kommer det en andra toppdomän som är en internationell toppdomän med kinesiska tecken som jag inte kan utläsa Jaha. Och sen så är den tredje toppdomänen den är punkt club <laughs> Alltså Då tar jag den kinesiska med kinesiska tecken det finns också punkt guru okay. Punkt sexy Jaha. Punkt expert Så de, de, liksom, de är gjorda för att bli mer och mer personliga på något sätt? Ja. Att, det, att det tidigare var lite mer fyrkantigt Men, men, men nu så, men nu så liksom, det, det är lite som här, Vilket nu är det skatteverket eller någonting Som bestämmer att, att man kan få heta Månstråle och sådana saker ja. Månfar Precis så är det Man mm. de behöver inte heta en Karl-Johan och Maria Nej om du hade fått ansöka om en, en toppdomän i nästa omgång av ansökningar ja. som är 2016-2017. Säg att du hade haft en miljon kronor att lägga på det ja, det kostar ju så mycket. Ja, det, det kostar väldigt mycket pengar. Och man ska ja. ha väldigt mycket tid. Och de pratar om någon tjock som man måste läsa. Och det, verk, ja, det, ja, det verkar, verkar inte som väldigt att de vill mycket ha tid, ansöka. väldigt mycket pengar. Eller, eller kapacitet att lösa en, en tjock manual. Men om jag hade allt det där, du hade jag tagit punkt profus. Varför? För det är mitt internetnamn. Ah... Var det, det här du startade 1994 när du var ute och surfade porr? <laughs> Nej, då, då var jag, på den tiden så var det så få som hade internet. Så där kunde man vara helt öppen med vem man var. Ah, okay. mm. Så det, det är ditt anonyma nick, kan man säga? <laughs> ja, det kan man säga. Vad gör du med det? Men Jag gör ju allting med det. Allt från att, jag, tror, jag tror min profil på eh, typ flashback i Profus... Eh, jag, har det, jag har det, liksom. Om jag, om jag spelar något spel där man är tvungen att skriva in ett namn, skriver in Profus. Men vad skriver du på Flashback? Låt mig höra. Det var länge sedan jag höll på med det. Jag går helst inte för att det. Inte för att det är, är något fruktansvärt, det är bara för att det är så fruktansvärt. Det är bara för att det är så väldigt är töntigt och dåligt skrivet och såna saker. Och sen så kommer jag ihåg någon gång att jag gärna ville ha med och starta en, en, rolig, en rolig tråd som alla skulle älska. Så jag startade så här, att, en tråd, att jag, skulle, att, att jag gick in och frågade om någon som ville leka eh, Erkad-leken. Vilket då går ut på att man berättar om den cd-skiva i en samling man har som man skäms allra mest för. Vilken skämdes du allra mest för? Det var väl Feven tror jag, de tio budorden. Aj. Men så, då, och så hade jag hoppats på att det här skulle bli en jättestor, jättestor tråd i, i, i Flashback. Det blev det inte. Det blev tre stycken på poster liksom. Men du, du har ju fått en uppgift Jonathan. Ja, just det, du sa att jag skulle gå in på, eller du, du, du skickade mig en länk ja. som jag tryckte på. Och det var alltså de vanligaste sökningarna på, på Google 2014. Ja, och jag vill att du skulle komma med någon slags spaning kring ja. de här. Och nu vill vi höra, vad har du kommit fram till när du har sett vad svenskarna har googlat 2014? Alltså det, det, det börjar med att, att man kan kolla att, att de vanligaste frågorna. De vanligaste hur, varför och vad frågorna. Ja. Och hur är det, hur röstar man, hur smittar enbola, hur ofta ska man använda tandtråd? Eh, och, så, och varför är varför kalla fötter, vilket är inte vilket är, det är fel, så kan ju inte säga. Varför liksom gifta sig, varför so eh, sopsortera mm. eh, och, och, och, och sådana grejer. Varför gjort salt också? Ja, vad, vad menar de med det? Jag tror att de, är de när ska man använda salt och när ska man använda bikarbonat när man, när man, när man bakar. Jag googlade faktiskt på det. Jag fick inte riktigt svar på det. Nej. Förutom att det var någon som hävdade att de blir lite mer spröda med salt. Mm. Så ska du liksom baka äh, drömmar så, så, så, är det att, så är det att föredra. Så du menar så att han gjort ja, yeah. alltså det, det är inte gjort av gjort och länge. Det, nu det, nu gör sig kärnets på något sätt. Uh, men sen så var det liksom, TV, så var det liksom, med Livfestivalen och Eurovision och Big Brother och Paradise Hotel och Idol. Och uh, när det kom liksom, till personer så var det liksom Jennifer Lawrence, uh, Ace Wilder, Robin Williams. Och när det var så här, övergripande ord, var alltså, det i allmänhet så var det typ iPhone, uh, VM 2014 med Livfestivalen OS, Robin Williams där också, Eurovision där också. Och, det skrev en Flappy Bird. Jag vet inte om du har spelat det. Jag, spelar Flapper. Mm. Jag, jag undrar lite grann, vad drar du för slutsatser kring det här? Jag drar lite slutsatsen att internet i alla fall i händerna på svenska är lite som pärlor för svin. <hör> att man har liksom gett den här fantastiska, fantastiska eh, eh, liksom gåvan av, av, av, av information till, till, till, Sveriges, till Sveriges folk. Eh, där man liksom kan få ta på i, i vilken eh, information som helst och du kan nästan... Komma liksom i kontakt med vilken människa på jorden, på jorden som helst. Och ändå så liksom, är det som att vi väljer och letar efter den informationen som faktiskt står i, i, i vilken kvällstidning eh, som helst. Men hur hade en värdig lista med Googlingar? Så alltså, svårt själv att veta. Men, <laughs> men det blir väl så lite petanchöst. Men det kanske var varit medel med i livet. Vad, vad tycker ni om platt tysk lyrik? att förklara strängteorin för mig eller, eller, eller, eller någonting sånt liksom. Men det känns det liksom bara som att, som att Prometheus den här, den här guden som, som stal elden från gudarna och då gav den till, till människorna. Guds så, så gav ju han elden till, till grekerna. Men hade han gett dem till, till, till, till Sverige så hade vi liksom bara använt det i i, i bakgrunden på ett, ett Ace Wilder uppträdande. Vad har vi lärt oss idag, då, Jonathan? Ja, alltså vi har lärt oss att man kan inte bomba internet. Internet kan inte förstöras, eller? Nej, inte, inte om man inte är väldigt, väldigt ambitiös och har otroligt mycket resurser. Och så pratade vi om IP-adresser. Just det. Och det var ju som telefonnumret till, till din dator eller din enhet eller mm. den server där själva webbsidan ligger. Så en IP-adress ringer en annan IP-adress. Ja. Får jag ställa en fråga dig, Lära? Ja. En server till exempel. Mm. är det, det är ändå på något sätt en fysisk del av internet. Ja, det är en fysisk del av Eller? internet. Och sen finns det en massa olika server som liksom tillsammans bildar hela. Så det är, det är bara om man skjuter en så har man bara skjutit en liten länk alltså, i det som är internet. Om vi ska sammanfatta det hela så kan man säga att varje komponent, alltså varje dator, och varje surfplatta, varje telefon, varje server. Allting man lägger till till det här nätverket, det här jättestora nätverket. Blir en del av internet. Och på samma sätt så tar man bort en liten del av internet varenda gång man kopplar ifrån en sån ja. enhet. Ja. Nej, men det är jättehärligt att höra att du har lärt dig en massa saker. För det, det finns ett problem med att försöka avhandla internet på 20 minuter, och det är ju att det inte går. Nej, precis. Men så är det med, med, med, många, med många ämnen. Ja. Vi valde en liten bit i alla fall, det tekniska. Vi vet nu att, ä, att internet är ett spår och webben är ett tåg. Ja, precis. Och så kan ja. man säga att det som vi gör på webben ja. är den informationen som skickas fram och tillbaka. Det är som små paket på de här godstågen. Precis. Och nu ska jag gå ut på internet och spela spel med mitt namn Profus. Vad ska du göra? Jag hade tänkt gå upp på internet och se till att det här avsnittet kommer till alla våra lyssnare. Ja, snyggt. Och det kanske är... Ja, men du, sa, du var inte Algor's offer för förgäves. Nej, precis. Nej. Hans, hans ansats att försöka insinuera att han har skapat internet var inte för förgäves. Nej, det var det inte. För att nu ligger den här podden på nätet och bara det är gott nog för mig. Tanken är också att det på Patreon-sajten kommer att komma upp lite roligt eh, extra material. Så gå in på vår sajt på Sverigesradio.se. Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs igen nästa vecka. Det gör vi. Hej då. Hej då.